רק שלומד בלא דעת, אלא לתהיה ולקנטר. לתלמיד חכם כזה נבלה טובה אמנו, וכשהתורה שבעל פה, שהיא השכינה הבאה לתוך פיו, זהו גלות השכינה. ותלמיד חכם כזה הוא שד יהודי, ואין אורא האמת, ונעשה שונא וחולק על הצדיק האמת. ד. מה שיש כמה שלומדים תורה הרבה ואינם חוזרים בתשובה, ועד רבה, הם חולקים על צדיקים.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 כי אינו רוצה לחזור בתשובה. ואזי אדרבא, פושעים ייכשלו בם. ואזי מהתורה שבעד פה נעשה לו פה לדבר על הצדיקים, מחמת שאינו רואה בתורה רק המשמעות שאין אותו, בבחינת ופושעים ייכשלו בם, בחינת האומיות. ה. Hey. כשאדם לומד בקדושה ובטהרה, איזה דין הוא פסק ותורה שחידש איזה תנא או צדיק אחר? על זה נעשה בחינת נשיקין, היינו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 והעדי זה יכולים להעלות נפשות ישראל לחדשם ולהביא תורה לעולם בבחינת התגלות התורה של העתיד לבוא. בחינת הורייתא דעתי כסתימה. גם, על זה נעשה ייחוד קודשא בריך ד. העדי זה החכם שלוקח הנפשות ועולה עמהם, ביורד עוז מבטחה, שמוריד על זה התורה הנ"ל.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 ועל כן על ידי התורה מביא החכם כוח הרעות של השגחת השם יטבח עלינו, וכל אחד כפי קירובו אל התורה, כן השגחת השם יטבח עליו בשלמות יותר. ח. כשאדם רוצה דבר תאווה, זה הרצון ופגם ומרא לנפש. ואזי היא בבחינת מרת נפש, בבחינת ונפשה מרא לה. וזהו פיזור הנפש. ואזי אין הנפש מהירה.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 <תזיין> צריך להרגיל את עצמו להתפלל על כל מה שחסר לו. הן פרנסה או בנים, או כשיש לו חולה חס שלום בביתו וצריך רפואה. על כולם תהיה עיקר עצתו רק להתפלל להשם ידבח. ויאמין בהשם ידבח שהקדוש ברוך הוא טוב לכל, הן לרפואה, הן לפרנסה, הן לכל הדברים. ויהיה עיקר השתדלותו בתר כותשבריחו ולא ירדוף אחר תחבולות רבות, כי רובם אינם מועילים כלום.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 למשל, כשצריך ליפואה, צריך להשתדל אחר עשבים רבים, ולפעמים אלו הסבים הצריכים אינם בנמצא במדינתו, והעשבים הנמצאים אינם טובים למכתו. אבל הקדוש ברוך הוא טוב לכל המכות לרפותם, כמו שכתוב, טוב ה' לכל, והוא בנמצא תמיד לכל אדם, כמו שכתוב, כשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ועל כן, כשיש לו חולה חס ושלום, צריך שתהיה כל שמיכתו על תפילה ותחנונים.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 היינו, בחינת שלום שנעשה על ידי החזרת הכבוד לשורשו, ליראה, עד שיתבטל כל המסע ומתן שלא יישאר שום רגל בשוק ולא יהיה כנעני עוד. כב כל החולאים חס ושלום הם מבחינת מחלוקת, שאין שלום בעצמיו, והיסודות מתגברים זה על זה והם מתנהגים בשלום במזג השווה. והרפואה היא בחינת שלום. כג אמרו <אבור> רבותינו זיכרונם לברכה, המבזה תלמיד חכם אין רפואה למכתו, כי עיקר המשכת השלום, שהיא עיקר בחינת הרפואה כנ"ל, הוא על ידי שמכבד יראי ה' בלב שלם, שזה בחינת החזרת הכבוד לשורשו דיינו ליראה, שעל ידי זה זוכים לשלום ולרפואה. כ"ד <חבדלת> עיקר הערת כבודו התברך בעולם, הוא רק על ידי הצדיקים המצדיקים את הרבים, ומשתדלים לקרב את הרחוקים ולהחזירם בתשובה. שזה עיקר כבודו ידבח, וזה בחינת ההספד שצריכים להספיד על סילוק הצדיקים אחמנאי צלן. כ. לדבר עם חברו במושא אווירת שמיים, ולעוררו לתשובה הוא תיקון קרי, בחינת אם תוציא יקר מזולל, כפי תהיה. אם תוציא יקר מזולל, אט ואן דדן, כאט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 היינו שימשיך ואקשר את הדעת לתוך הלב, עד שתיפול עליו אימה בפחד ויראה מגדולתו יתברך, עד שיתעורר לעובדו באמת, עד שיזכה ליראה עליונה ליראת רוממות, שידע ממי להתיירא. וזה זוכה על ידי התבודדות, על ידי ששופט את עצמו בעצמו, ועל ידי זה זוכה לאור הגנוז כנ"ל, אשרא הזוכל הזה. ד. כשהיינו קוראים להשם יתברך בתארים של בשר ודם,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 וכל זר לא יאכל קודש, בחינת ראשית, ולא יאכל אלא מקודשיו ומקוריו, והם, בחינת בית המקדש, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן.